Bismillahirrahmanirrahim Insya-Allah kita akan dengan beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada itu, kurang lebih ana akan cuba memberikan satu penerangan ringkas agar kita memahami hadis ini dan boleh mengamalkannya. Wallahu alam bis yang pertama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu yang telah direkodkan oleh Ahmad Bukhari dan Muslim sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh pergi atau berangkat perang di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya ulang ulang sungguh Pergi atau berangkat perang di jalan Allah Lebih baik daripada dunia seisinya Jadi akhir dalam hadis ini Nabi SAW nak menegaskan kepada kita Di sebalik apa yang selama ini kita kejar Di sebalik apa yang selama ini kita rebut Di sebalik apa yang selama ini kita cari-cari Ada sesuatu yang lebih hebat Kita membina, membeli Menyewa rumah-rumah yang selesa Kita ada kereta Kita ada isteri yang cantik Anak-anak yang taat Ada yang lebih baik Kita ada berguni-guni wang Barang kemas bertimbun Tetapi ada yang lebih agung Apa dia? Kita pergi Atau berangkat untuk berperang di jalan Allah Itulah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini cukup jelas, akhi. Cukup jelas. Cukup jelas daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu Hal adzul kum pada tijarat dan menjikum min ghabir alim. Tuhminun bil Allahi warasul. Watajahidun fi sabillillahi biamwalikum wa anfusikum. Thalikum khairul lakum. In kum tum taalamun. Yagfir lakum sunubakum wajudhukum jannah ta jurimah tahtih al anhar. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman Maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui Nasyai Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawah ni sungai-sungai. dari ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga adun. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau kita lihat dalam surah As-Saf ini, dalam ayat 61 ini, dalam ayat ke-11, Allah menyatakan, Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itu yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kata Allah, itu yang lagi baik. Dan Nabi SAW dah nyatakan juga bahawa berangkat untuk berjihad itu lebih baik daripada dunia dan siasinya. Kenapa kita tak mau yang terbaik ini? Ini satu persoalan. Kenapa? Kalau misalnya kita ini pergi jumpa doktor. Doktor, saya dah 10 hari tak dapat tidur malam. Saya nak minta ubat kat doktor ni untuk rawat penyakit pelik saya ni. Dua hari doktor 10 hari tak boleh nak tidur. Okey. Saya cadangkan kepada kamu dua jenis ubat. Yang pertama ubat A. Yang kedua ubat B. Kamu nak pilih yang mana? Doktor, saya tak tahu nak pilih yang mana doktor. Mana yang baik bagi doktor? Saya ambil. Okey. Pada hemat saya, pada pendapat saya saya dah pernah jadi doktor, dah banyak handle kes-kes tak boleh tidur macam ni. Yang terbaik ubat B. Okey doktor, saya ikut. Baik kata doktor, baik kata saya. Tapi kenapa baik kata Allah, tak baik pula kata kita. Baik kata Allah, Allah kata jihad fisa binillah ni baik, terbaik untuk kamu, paling utama untuk kamu. Kita tak pula menyatakan perkara yang sama. Fikir-fikirkan akhirnya. Saudara-saudaraku, fikir-fikirkan. Buka hati kita, buka minda kita. Dah tiba masa untuk kita berfikir tentang hal ini. Dah tiba masa kita ini menjadi mujahid fi sabilillah untuk melakukan perkara yang baik dalam Islam. Wallahu a'lam bis Kita lihat hadis yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada riwayat Abi Absin Al-Harith seperti mana yang telah direkodkan oleh Ahmad Bukhari Nasai dan Tirmizi Abu Absin Al-Harith Berkata Aku mendengar Nabi SAW bersabda Siapa yang kedua kakinya itu berdebu kerana membela agama Allah Maka Allah mengharamkannya daripada api neraka Anak ulang, siapa? Yang kedua kakinya itu berdebu kerana membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya daripada api neraka. Masya Allah, hanya lantaran debu yang melekat pada kaki para mujahid fi sabillah Allah mengharamkan neraka daripadanya ini hadis sahih. Bila mana kita berjihad fi sabillah? Sungai terpaksa kita renangi Selut Biasa je Kadang-kadang kita ni nak ambush musuh Nak serang hendap musuh kita Orang-orang kafir Laknatullah alaih Kita kena menyorok dalam semak Bersembunyi dalam semak Berjam-jam Tak boleh nak bergerak Itu ini begitu begini Tunggu Tunggu kedatangan musuh Terpaksa baring atas selut Atas lumpur Terpaksa Kadang-kadang tu Taik lembu Taik kambing Nak buat macam mana Okey ini memang terjadi Wallahu'alam Okey Tapi demi Allah dan Rasul Semua benda-benda ni dipandang kecil oleh Mujahid Mereka sanggup berdepan dengan apa sahaja Asalkan kalimah Allah itulah yang tertinggi disebut tak heran lantaran mereka sanggup mengotorkan diri mereka kaki mereka dan sebagainya dengan debu-debu ini dengan kotoran-kotoran ini maka Allah mengharamkan neraka daripada mereka masya-Allah apa lagi yang kita mawukan bukankah ini satu perkara yang cukup takjub kita semua tak mau masuk neraka benci dengan neraka. Dan Allah dah bagi peluang yang dengannya neraka akan diharamkan daripada kita. Takkan kita tak mahu. Jadi akhir dalam hal ini, kita kena berfikir secara bijak. Kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbohong. Tapi kenapa? Kenapa kita tidak mau tunduk kepada Allah, tak mau tunduk kepada Nabi SAW. Tidakkah pernah kita membaca surah An-Naba bila mana Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim inn jahannama kanat asmiras sada lit-tagin maaba labithin fiha ahqaba لا يتوكون فيها برضا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكثبوا بآياتنا كثابا وكل شيء أخصيناه كتابا Fatuqul falan nizidakum illa atabah sungguh kata Allah Neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya, dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam, sesuatu, dalam suatu kitab Iaitu buku catatan amalan manusia Maka kerana itu rasakanlah Maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepada kamu selain daripada azab Ya, lantaran dulu kamu mendustakan ayat Allah Allah dan berfirman Illa taufiru ya alima. Jika kamu tak berangkat, kamu akan diazab dengan azab yang pedih makruh azab itu Allah tambahkan kepada kita dan kita kena faham apa yang kita buat ini iaitu meninggalkan jihad tercatat dalam buku catatan amalan kita meninggalkan jihad itu dalam waktu jihad itu fadhuin adalah dosa tercatat dalam buku amalan kita sedar tak kita kan Allah dah sebut dalam surah annab ini dan segala sesuatu telah kami catat dalam sesuatu dalam suatu kitab ia ini buku catatan amalan manusia Jadi dah bersedia ke kita Untuk tinggal dalam masa yang lama di neraka Kita tak akan rasakan kesejukan Dalam neraka kita tak akan ada minuman untuk kita Melainkan air yang mendidih Dan nanah sebagai minuman kita Sanggup? Kalau tak sanggup ada jalan bagaimana kita ini nak Menghindarkan diri kita daripada azab neraka Iaitu jihad fisabilillah Berdebu kaki kita Dalam jihad fisabilillah Allah haramkan kita daripada Api neraka Dan kemudian apa yang akan kita peroleh Tak lain tak bukan ialah Syurga Seperti mana firman Allah dalam Surah Nabaw juga, "A'uz bilahi mina syaitonir rajim. Inna lil muttaqin mafaza hadaik wa anab wa kawab atraab wa dihaqa, La yasm'oon fihalagwa walla Rabbika ataan hisabah." Sungguh. Orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis montok yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh beri berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak daripada Tuhanmu Subhanallah, tak mahukah kita masuk dalam syurga Allah akan beri kepada kita kebun-kebun Buah-buahan dan sebagainya Taman-taman yang indah Buah anggur Allah akan berikan kepada kita Gadis-gadis montuk yang sebaya Yang muda remaja Yang cantik Rupawan Tak maukah kita? Gelas-gelas yang penuh berisi minuman Masya Allah ni'matnya Kalau masuk neraka dapat air mendidih dapat nanah Masuk syurga Masya Allah Jadi tak nak ke kita? Jadi akhir Berjihad fi sabi lillah Berjihad fi sabi lah kita Itulah jalan untuk kita menghindarkan diri kita daripada api neraka dan itulah jalan untuk kita untuk mendapat nikmat syurga Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita lihat hadis yang ketiga. Seperti mana hadis yang telah diriwayatkan daripada Abi Musa seperti mana yang telah direkodkan oleh Ahmad Muslim dan Tirmizi. Nabi SAW telah bersabda Sesungguhnya Pintu-pintu syurga itu Terletak di bawah kilatan pedang Anaulang Sesungguhnya Pintu-pintu syurga itu Berada di bawah kilatan pedang Hadis yang sama turut Diriwayatkan Oleh Abu Awfak Dan Direkodkan oleh Ahmad dan Bukhari Dengan matan yang sama Pintu syurga tu di bawah sebatan pedang Di bawah kilatan pedang Tak maukah kita dengan syurga? Tadi kita dah lihat bahawa syurga itu Allah Bayangkan kepada kita dalam surah an naba Kita akan dapat taman-taman yang indah Anggur minuman yang enak Bidadari-bidadari syurga yang cantik menawan Rupawan jelitawan Apa yang kita nak sandarkan kepada Bidadari-bidadari Semua boleh Tak nak ke kita untuk dapat kenikmatan-kenikmatan ini Tak mahu ke kita bila Allah tawarkan syurga kepada kita Kita mengelak tak mau Besar sangat ke kepala kita Degil sangatkah kita Allah, Tuhan kita Tawarkan syurga untuk kita Tapi kenapa kita berlambat-lambat? Kenapa kita tak bersegera? Kenapa kita tak mahu mengecap nikmat yang Allah dah tawarkan ini? Ok, syurga itu benar Neraka itu benar Berangkat Berperang itu lebih baik Daripada dunia dan Seisinya Lebih baik daripada apa yang kamu kejar-kejar Selama ini Jika kamu lakukannya Kamu diharamkan Daripada neraka Jika kamu beribadah Dengan ibadah jihad ini Syurga bagi kamu Tidakkah ini merupakan Satu keuntungan yang besar Tidakkah ini merupakan Sesuatu yang Sememangnya kita maukan Tidakkah ini menjadi sesuatu yang benar-benar Menjadi kemenangan yang agung bagi kita Auzubillah minasyaitanirrojim Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah Yukatiluna fi sabiilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna Wadah Alihi Hakam Fit Taurat Wal Injil Wal Quran. Wman Auffah Ba'adhihi Min Allah, Fas Tabishiru Ba'aykum Alatiba'aytum. Watalakahu Al Fauzul Azim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah. Sehingga mereka membunuh atau terbunuh Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat Injil dan Al-Quran Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah Maka bergembiralah Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu Dan demikian itulah kemenangan yang agung ha, Itu kemenangan yang agung akhir. Semoga Allah akan memasukkan kita ke dalam gulungan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Wallahu Wallahu'alam bisawab. Sekian dulu daripada anak.